Er det okay, at Pete Davidson at sige til dyreretsforeningen Peter, at de skal sutte hans pæk? Lade Shawn Mendes og Camilla Cabello en fejl ved at finde sammen igen? Er der grænser for, hvad Kylie Jenner bør give til sin femårige datter? Velkommen til sæson 2 af Marcus Reality-panelet. Der er programmet der redder kendte ud af forskellige livskriser ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og at kæmpe mod 15 andre mænd om kærligheden. Med mig i studiet har jeg bachelorette. Bachelorette? Hvordan siger man det? Bachel bachelorette? Bachelorette? Bachelorette. Jeg er så dårlig til at sige det. Drengene Måne, Nikolaj og Adam. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på En Lytter. Dagens afsnit, drengen. Det er jo en special. Det er jeg i hvert fald lavet til en special, og jeg har en overraskelse til jer. I har allerede set overraskelsen. Det er ingen ringer end Sille Nimholm, jeg har med uh. som medvært i dag. Det er den selv erklærede mandehader, der sidder over for jer. Og hun skal hjælpe mig med at spørge jer ind til for mm. de forskellige spørgsmål, og øh, hun har også fortalt mig, at hun vil være lidt kritisk over for jer. Er du klar til det, Sille? Ja. Yeah. Er du rigtig klar? Ja, du ligner allerede ikke skuffet mig af, bare at se. Du ligner allerede bare en, der er skuffet. Altså, jeg kan fortælle jer... At, at, at, det er vi vant til. Bare næsten, bare. <laughs> det skal vi også nemlig ind på. Det det. Ah, men, men jeg sagde jo til Sille sådan der. Sille, de, de her drenge her, der kommer ind, og glæder du til det. Først, hun gør det, er bare, hvad er det, der foregår på deres Instagram? At altså, kæft, det er nogle dårlige Instagram, siger Hvad? Ja. Alle sammen? Altså, der er jo nødt til at starte, starte hårdt ud. Morten, hvad nu? du kokblokker dig selv for <laughs> hårdt. Hvad har jeg gjort? Du skrev... Hvad fanden var det? Jeg kan ikke huske ordret, men der står et eller andet med øh, knækket helt ind til benet. Ja? Nej. Mm. Mm -mm. Det er et logo. Det synes Sille i hvert fald Det skal Pierre nok finde ud af. Okay. Men det skal være sådan en sød surprise. Mm -hmm. Det skal være en ja. En sød surprise at være amar. Man skal prøve at sælge den så godt, som man nu kan. Ikke? Altså. Ja, så bare være hvad man nævnte. Ja. <laughs> altså, Joey Moe gjorde det en det. sang. Altså, hvis, hvis han kan sige, det er en sang. Ja, ja men det, jeg tænker, det bliver forvirret nogle gange, når jeg snakker, om man så for Vestegn eller for Amager. Altså, hvordan kan man have forskel på de to ting? Det skal du nok få sagt, tror jeg. Bruger <laughs> ja. oh, ja, okay. det <laughs> <Ja>. det samme. <laughs> ja, Nå, men prøv at, vi skal jo snakke, fordi at, øh, og til senere skal jeg jo lige hurtigt huske at sige, at øh, jeg har også sagt det over for jer, der er ugenslæder. Det foregår altså på samme måde. Og der er også lytterspørgsmål. Okay, er I klar på det? Yes, så skøn. Ja, mand. Nikolaj, har du forberedt noget? Æ, lytterspørgsmål? Ja. <laughs> ja. Godt. E, nej, ikke lytterspørgsmål. Sladet. <laughs> har du forfældet lytterspørgsmål? <laughs> nej, Hallo? nej, nej. Ja, ja, jo, jeg har jeg da skrevet lytterspørgsmål? Jeg har sgu da, mand. Hvad så er mand? <laughs> man, man. Men jeg har ikke taget det med. Ikke. Jeg har forberedt sladet. Jeg har faktisk taget to masser, lige ved at finde ud af... Hvad skal jeg vælge? Dobbelt sagt, det er Okay, ja. uh. Prøv at, vi skal nemlig snakke om det her med skuffelse. Fordi at øh, både med F.Bor Island, og så også med det her Bachelorette, øh, hvor, jeg kan slet ikke sige det, hvor Mette og, og Julie er med, der har de været ude og sige, at hun, de var skuffet over jeres førstehåndsindtryk. I hvert fald Mette og ja. Julia. Kan I øh, godt forstå dem? En lille kommentar til det, ikke? er ja. skuffet over startkastet. Ja, det kommer jeg jo ind. Altså. Nå, det, ikke... ja, jeg prøver at armere ind til benet. Ikke? Du kokblokker dig selv så meget. Du bliver bare ved med at kokblokke dig selv. Det er helt vildt. Nej, men så altså, kan I forstå det, midt af jul. Nej. Altså, Har I set jeres intré? altså i, i programmet? Op ad en røde løber? Ja, og de er endda blevet klippet panere, end det var for Jeg synes, det var meget fint. Altså, jeg, jeg kunne sgu godt forstå dem en lille smule. De sagde, at de sygte alderen 25 35 år. Og ofte i forhold, der er manuelt, så jeg tænkte, der ville være en masse på sådan 28, 33, 34, 32 af mænd. Og jeg ville være den eneste unge, unge knægt der, der vil komme ind. Så, så jeg kunne forstå, at de regnede lidt mere med, at der var lidt måske ældre fyre ind, og folk, der havde lidt mere jeg ved, styr på deres liv. Man havde et godt job, og ligesom de fyre, man så i Berkshilder. Ja, ja. Altså nu satte jeg jo uh, Sille på en opgave i dag. Og det var, at jeg sagde til Sille, Sille, har du set overprogrammet? Sille, nej, det har jeg ikke. Så jeg siger, bare lige se første afsnit. Bare lige se entréen. Aha. Og sige, må jeg, må jeg få din bedømmelse af en træen på drengene? Altså, jeg tror, jeg skrev ordret til dig, at jeg er sådan for ondt i kroppen. Altså, det er så cringe. Og jeg, jeg, jeg blev sådan helt... Jeg fik helt ondt i kroppen. Altså, jeg kan slet ikke sige det. Men det skal ikke over alle? Nej, <laughs> det synes jeg heller ikke. Jeg synes, der er nogen, der er okay. Altså, hvad havde du gjort? Jeg vil lige til at starte med, at jeg slet ikke sat mig selv i sådan en situation. Altså, det er så, hvad det er. Fordi jeg skal ikke kæmpe med 20 andre kvinder om én mand. Glem det. Det er så, hvad det er. Men, øhm, altså, jeg tror bare, jeg har været cool. Altså, ikke alt sådan noget øh, tingeltangel. Altså, sådan fordi... Hvad jeg er vil... tingeltangel? Er det armbånd eller Altså, det var sødt nok. Men det var sådan lidt fløde, ikke? Jo, men det jo er jo lidt, små. hvor man kommer fra sådan en familie -ting. Men altså, ja. hvad har du selv gjort? Ærligt, du må jo komme med et jeg, jeg, jeg, var du var du bare, jeg var sige. Hun har ikke sat sig selv i den situation. Nej, hun har taget men, med Paradise <laughs> Home. Vi, vi skal for. svare på spørgsmål senere for kendisom, hvor vi jo ellers er i den situation. Men skal man, den altså, skulle man finde på et eller andet sjovt, eller hvad? Der, man kan Nej, nej du måtte godt vælge ikke at gøre noget, men det er også sådan, du er nødt til at, på en eller anden måde at skille dig ud. Vil du ikke skille dig ud ved ikke at gøre noget? Nej, der var flere, der ikke gjorde noget, vil jeg sige. Var det det? Ja, du havde det. Mikkel Dupont. Hvad troede man skulle gøre noget? Nej, man skulle ikke. Han <laughs> havde den memo, sagt, jeg tror, jeg skulle gøre noget. <laughs> man, man, man, man, man må selv vælge, om man vil gøre et eller andet. Man skulle bare gå op og hilse og sige... Nå, jeg har fået den, Mikkel. Nej, ja. du skal ikke gøre et eller andet. <laughs> Helst med armbånd og sådan Vil du gerne være med, eller hvad, <laughs> Så, Så du få ved, at gøre sig. noget. Nej, men Sille, uh, hvad er din overordnede bedømmelse af alle drengene? Hvad er det lidt for meget? Altså, for, for mit vedkommende var det alt for meget. Hvad har altså, du foretrukket? At folk bare vil komme hen? At folk bare var, jo, folk bare var altså, cool. Altså sådan der, øh, fremfor, for der var også en eller anden. Det var ham der, Frederik. Ja, ikke Mascher. Ja, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kunne ikke så godt lide, men indtil man er faktisk sådan, hører ham i synk, hvor han siger, sådan, at han bare skal dele med noget selvtillid og noget usikkerhed, og sådan, der var jeg, sådan, okay, han skulle da sød ikke. Men da han kommer ind i Mascher og berøgte, der var jeg sådan, hvad fuck er det der? <laughs> altså, Mark er jo den eneste, jeg tænker, at komme ind og ikke gør noget. Nej, men det gør, jeg det gør, jeg det gør Rasmus aften. heller ikke. Hva? Daddy to Ej, det er ikke Han gør heller ikke noget. Men, okay, man, jeg synes, man... Men... man bliver nødt til at gøre et indtryk. Man bliver simpelthen til at et, et indtryk. Et indtryk, ja. Nå, et, man, et indtryk. Sig ud, ikke? Det kan jeg godt være med. Jo, man man det, ikke, men jeg tror, at, at... Altså, det er jo bedre at gå op og så være lidt chill, end det er at lave et land og så det er det lort. Hvad fortryder du nu? Nej, jeg tror, at ikke fik fandt en ordentlig bil til mig. <laughs> det var slet ikke mening, at kosten skulle være main attraction, vil jeg sige. Det var meningen, at det skulle være den der lille røde bil. Ja. Men, men det er sådan noget der, synes jeg for eksempel, fordi så er man sådan der... Nej, fordi man er fremme skoene, men man er ikke sådan der... ...mærkelig. -agtigt. Så, så er du roser mit? Ja, for jeg ved jo godt, det var en meget sjov joke. Bum, Bang, bang, bang. Der er ja, en af joke. Det skulle ikke nemt at få en ros fra... Men, men det der med gemasher, og så det der med, som det som også siger sådan, Så får Julie en mega lækker øh, martini, øh, no, og så får man bare sådan... <laughs> en øl. Den skulle man sådan også bare. lidt have set komme. Du, der var man også sådan et... Ej, var ikke helt ah. Men pigerne er i hvert fald øh, skuffede over jeres førstehåndsindtryk, altså Mette og Julie. Så spørger jeg bare jer, ja, er I skuffede over at se kvinderne, når I går op? Er den røde løber? Hmm. Altså, jeg kan godt starte. Ja, øh, inden der... Vi, og ja, der noget af vigtigt at sige, det her det er ærlighedens ro. Hvis jeg oh. mærker der bare er en lille smule løgn i det, så så hænger ja, jeg ud, jeg hænger ud. <laughs> uh, jeg er svag. Så Adam, jeg var jeg var den allerførste der kommer op. Jeg, jeg så dem og tænkte, fuck, de er så skønne ud. Altså virkelig. Også de stod i nogle flotte kjoler og var for gani har jeg hørt. <laughs> det. Gør, det gælder også Okay, spurgt. Ja. <laughs> øh, jeg synes de så eh øh, ud, hvis man siger det sådan. De var ja. dejlige. Okay. Hvad tænker du, Nina? Jamen jeg var den sidste. Ja. Yeah. Så der kunne man godt se, at de var igennem sådan 15-14. <laughs> <laughs> jeg kan godt se, at det hang Det <laughs> var lidt stilt, eller hvad? Nej, jeg synes også, at de så, de så flot ud. Men jeg, havde, jeg var så meget i mit eget hoved, at jeg får ikke sådan registreret så meget andet, end jeg... jeg du Typisk mange ting Ja, ikke, Nej, men det er fordi, at det var vigtigt at give et godt indtryk. Og der, det var indtråden, så det var første førstehånden, når man var virkelig sådan op i sit eget hoved. Så jeg var, vi fik at vide, du skal sige dit navn, øh, din alder og hvor, hvor du bor og jeg glemmer nærmest hvor du bor hej så det er mig og så så spørger Julie mig og hvor er det lige du fra og alle de her ting er så nej jeg faktisk skulle at sige jeg fra Frederiksberg blub blub blub men altså de var pen så du synes de var pen kan man sige hammerlægge det her var det ikke det var det dig eller så de kamppen det er bedre så men i begge to enige om at de var de var flotte Yeah. Du har to skurkikviner. kvinder. fløtte dig med. Hvad tænker hvad tænker du om den? Jamen er, er du enig med med de andre to? Ja, ja, de ser jo skidte ud ikke. Altså det er jo slet slektet. Mm. Uh, hvad synes du om Sille? Sille er sidder her. Ah ja, det skal man præsentere. Jamen jeg <laughs> <laughs> ja. sætter pres på starten med ja. <laughs> mandenheder og sådan, men hun ser det dig ud? Nej, man skal ikke tage det så hårdt. Jeg er lige spø, jeg kan lige godt bare værdig. Siden jeg så pære der, jeg sillede pære der, jeg sagde kæmpe crush, <laughs> indtil jeg så hvor høj du var. Så, okay. <laughs> hvor, hvor høj er du er? En nul tre Nej, den det er en god Det synes jeg også. Det er klart, hvis man er 15 meter høj. Nu, nu, nu bliver det for meget. S sidste spørgsmål, som vi gør meget hurtigt, drenge. Øhm, er I skuffet over oplevelsen og programmet indtil videre? Er I skuffet over jeres oplevelse dernede? Og hvad med programmet? Er I skuffet over det, morgen? Åh, oh, altså nu så jeg selv lige uh, tirsdagens afsnit her. Hvor jeg skal, hvor jeg skal lave sådan noget tantra. Altså, hvad det, du har gang i? Hvad er det, du nej, nej, jeg er ikke, sorry. Forstår du det? Ja. Nej, øh, oh, nu forstår jeg, du det. Nej, okay. ne det er altid fedt at lave interne ting i radioen. Nej, ja, men det er slet ikke interne. Ja. Det er slet ikke interne. Er det der, hvor de nej, danser? Nej, han er ikke engang selv oplevet. Er det ikke der, hvor I danser? Nej, nej, det, er, nej det var i det, det går. Ja, det er fedt. Jeg, altså, jeg går. kan jo ikke følge med det hele. Det er svært at følge og med hen. også, ikke? Oh. Nej, det er sådan en tantra hvor det er, vi skal... Jamen Nicolaj vil faktisk mere på den, men vi skal... Først så skal vi bare kigge hinanden i ind i hvad? Fem minutter? To minutter? Fire. <tøbne> <laughs> <laughs> um, og så bagefter skal vi lave sådan noget med en fjer og så videre. Ja. Og så øh, under det øjenkontakt, jamen så, altså jeg, jeg er jo åbenbart totalt fjern Jeg er også lige kommet til Mexiko, skal lige vende mig til varmen, lige til omgivelserne, kameraerne og sådan noget. <hæ> okay. Okay. Og, så, og så sidder jeg der, og så slikker jeg mig i munden. Og og, altså, pr Prøv prø at holde øjenkontakt med det der, ikke? Og jeg sidder bare sådan, og slikker mig lige om altså <hæ> Okay, så du er skuffet over dig selv i programmet? Jeg er skuffet over den der dag. Okay. Og jeg forstår også godt, hvorfor Mette er skuffet. Ja. Okay. Øh, jeg er også selv skuffet. Altså, ej, hvor er det så du er over dig selv? Nikolaj, hurtigt. Jamen, jeg er også skuffet over Morten. Ja, du er også skuffet <laughs> over Morten. Det kan jeg altså, hvad, Kan vi refresh spørgsmålet? Altså, er, er du skuffet over oplevelsen, over oplevelsen og er du skuffet over programmet indtil videre? Øh, altså, jeg er jo ikke overhovedet skuffet over oplevelsen. Nej. Altså, man kan sige, jeg er jo ikke så meget med endnu. Nej. Øh... Det er du ikke endnu. Man måske, uhuh. det ved vi jo ikke Nej. Nej, hvorfor Kommer han bare ind episode, Hvorfor altså. er du her egentlig Ja, hvad sker der Nej, altså Så man kan sige Det er jo sjovt det, det mest spændende er jo nok At se, hvad de andre har lavet Når man ikke selv har været til stede Altså jeg er jo ikke for eksempel At uh, boys og Mette Er kysset til en minkel, om ja, altså, sådan, ja, ja, ja, ja. altså du ved Så der er mange af de, Og hvad, hvad siger folk i synk Og hvad, hvad har folk tænkt og sådan noget uh, det, er jo, det er meget spændende at se Også de dates, man ikke selv har været med på Nu så vi den der dansedate i dag ja. Altså vi har jo hørt om den det er noget andet Ej, at se. det var godt nok noget andet at se. Det ja, det var, var det. Hold kæft. Den var behagelig. <laughs> det var meget sjovt at se. Men, men du er ikke skuffet over oplevelsen, og, det, og programmet er fint indtil videre? Ja. Du er måske lidt skuffet over, du kom senere ind, eller hvad? Men jeg kom ind til tiden. Jeg var, jo, <laughs> var intro. Jeg kom, <laughs> altså, hvad fanden? Hvorfor er det så, du altså, det der? Jamen, det er fordi, at jeg var ikke... Uh, hvad skal man sige? Han føler ikke, at har fået så meget skærmtid. Det der. Er det, fordi du, så du skuffet over din skærmtid? Jeg forstår, nej, hvad nej, nej, du siger. Jamen, jeg... Jeg... Det er det jo. <laughs> Det er ikke det, jeg siger. siger? Vil, jeg forstår slet ikke, hvad, du, hvad er det, du vil sige? Jeg vil sige, at jeg er ikke er skuffet over oplevelsen, og uh, indtil er det er klippet pænt. Og det han får bare mere skærm tid senere. Måske. Det Måske. ved vi ikke. Det, det, okay, det er det, han mener. Okay. Det er ikke har på tv, så forstår æm, det. Jeg, jeg aner det ikke, nej. nej. Jeg synes, det var en fed oplevelse. Øhm, synes ja. du selv, altså... Kysser du selv godt på, på tv, synes du? <laughs> hvad fanden skal jeg fanden? Det ved jeg ikke. Jeg synes, det var fint at se. Jeg havde ikke noget imod det. Jeg sidder bare og tæ Ehm, nej, det synes jeg egentlig ikke, jeg sad, det vi det, jeg ikke havde været med min mor dagen inden, og hun håber rigtig meget på, at Mette hun bliver den nye øh, svigerdater, hun holder rigtig meget med, med Adam og Mette, så hun skrev, skrev dagen inden sådan, at jeg kan se et trailer, det er et start, skulle have et date med Mette, det glæder jeg mig til at se, så det var lidt i baghovedet mens. <laughs> ikke noget pres. <laughs> What? Nå, no. du synes mor så, du du kysser godt på strømme. <laughs> <laughs> det, det var ikke det, jeg spurgte, jeg om. Jeg, ehm, jeg synes, det var en øh, fed oplevelse, de var sindssygt gode, produktionshållede. Der var, det var lidt mere opstillet end hvad jeg havde regnet med. Jeg mm. tror måske også lidt Gud tror bare tænke, at ting er det one take og så er vi bare i gang. Øhm, men lidt mere hvad jeg havde regnet med. Men hvad var opstillet? Det hele. Altså det, det var det jo. For eksempel hvis vi skal bare komme op til sådan en ruteceremoni, det tager jo, altså det, det tager en halv at tage og så er der meget ventetid og så kunne du lige spille tennis for der er nogen der lige skal have søg og så kan ikke, det varde. Skal du bare ud og spille tennis? Vi havde en, ten en, ten en tennisbane. Ja, det var da meget fedt. Ja. Bordej, vi kan ikke noget mere for nu er gået for lang tid, vi skal til de Nu skal du være klar til at bedømme deres svar, og jeg lige tænkt oh, shit. Nej. Oh, shit. Oh, nej. Komikeren Pete Davidson har for nylig lagt noget af en usædvanlig voicemail hos dyreforeningen Peter. Han langer ud efter Peter, fordi Peter har været ude og udtalt sig om, at de er skuffet over, Pete har valgt at købe en hund, i stedet for at adoptere en, hvilket gør, at øh, hundekøbsindustrien bliver større. Nu skal I høre voicemailen, som øh, han lagde til Peter. What an offentlig? My name's Pete Davidson. <laughs> This message is for Daphna. Um, is he, uh, thank you so much for making comments publicly that I didn't adopt a dog. I just want to let you know I'm severely allergic to dogs, <laughs> so I have to get a specific breed. I'm only not allergic to Cavapoos and those type of dogs. And my mom's dog dog, who's two years old, died a week prior and were all so sad, so I had to get a specific dog. Så hvorfor ikke du gør din research før du f***ing kreater nyheder for folk, fordi du er en borgende, kære k***. F*** dig og s*** mig d***. End af messen. Det var simpelthen øh, den uh, voicemail, han lagde til Peter. Æ, så spørgsmålet til jer, det er, er det okay, at Pete Davidson øh, udtaler sig sådan som offentlig person? Skal vi starte med nævnøj den her gang? Lige mig? Ja. <laughs> mm. Han er ja, komikere. Du er Ja, ja. Bror, det er ja, fint nok. Du synes, det er fint? Ja. Du siger bare det, man har lyst til. Nej, men altså. Han siger altså, det jo ikke til nogen. Han lægger det til en, en, en maillink, En talebesked. Det er, jo... så, det er jo så Så, så, er, det fint, så er det okay. Det, det, det, det er jo der, jeg træder grænsen. Altså, jeg ville aldrig sidde og sige det til Morten. Men du vil gøre det i en, en voicemail. Brød at suit min pang. <laughs> det har du også altså sagt til mig før. Voicemail. Uh... <laughs> voicemail. <laughs> voice men du synes, det er fint så? Altså, jeg synes... Øh... Lad os prøve at snakke pænt til hinanden, men altså, jeg synes, ikke, jeg synes ikke, det virker så voldsomt. Også fordi, at de går ud og skaber en kæmpe historie omkring, at han åbenbart har købt en hund, i stedet for det skal, Hvorfor skal de blande sig i det? Mm. Det skal de da slet ikke blande sig i. De, som han selv siger, de I ved ikke ingen skid om det der. Hvis han er allergisk og sådan noget, jeg synes ikke, at altså, jeg synes, de over, over... Hvad hedder det? De stepper over the line. Jeg kan ikke snakke dansk, åbenbart. Uh, <laughs> international. International. De går uh, ja, de, jeg synes, Jeg synes, de går over grænsen med deres Altså, jeg synes, de burde have sagt, hey, vi opfordrer til, at man adopterer i stedet for at købe. Og så bare lader den være der. Jeg forstår ikke den der heads mod Pete Davidson. Jamen, hvad tænker du, Adam? Altså, man skal jo se lidt fra, fra begge sider. Fordi de går ind for alt det her med, med dyrevelfærd. Og at der, der skal adopteres flere hunde. Så på en eller anden måde kan det være et statement for dem. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man ikke bare må gøre, hvad man vil, som en, som en offentlig person. Altså, og det man han siger det her, det, altså, han er komiker. Og jeg ved ikke, om det er en joke, der med, at det skal lige være den her race, og om man, om jeg ved ikke, om man kan adoptere den specifikke race, eller hvordan... nej det kan man nok ikke adoptere, det er jo sådan noget gadekryds. Men jeg synes, det er fair, han må gøre, hvad han vil. Han er også komiker, og jeg tror, han tænker, det giver noget lidt publicity. Og... Det er bare fyre og mig dig af til... Ja, er du komiker. Okay. Altså... Morten, mm. kom med et svar <laughs> Jeg vil påstå, at alle omtale er god omtale. Så du havde også bare gjort det sådan. Nej, det havde jeg godt nok ikke. <laughs> du, du slår mig sådan lidt mere altså, konfliktsky ved fyr. Er det ikke rigtigt, Morten? Wow. Men lidt ser man lige igennem eller hvad? <laughs> det sker der, <laughs> øhm, yeah, nej, jeg, Ja, nej. Jeg prøver som regel at komme uden konflikterne, 100%. Så du havde ikke lagt sådan en voice voicemail der? Du havde simpelthen let et slide? Nej, jeg er opfostret af øh, en meget, meget sød mor, som sagde, at man altid skulle være god mod andre og behandle andre, som man selv vil behandles. Boom. Kan mm. du sige det til Pete, så? Jamen så, jeg havde ikke gjort det i hvert fald. Jeg synes også, det er Jeg tror også, at, at, hvis, altså, at Pete Davidson er jo så stor, at jeg tror, at han er blevet, du ved, de er jo lidt mere grove, de der, øh, hvad skal man sige, sladdermagasiner derovre. Og mm. så tror jeg, så vender man sig til, at de går langt over rensen, og så bliver din, hvad skal man sige, opførsel også skraldt af efterhånden, ikke? Fordi mm. at de lytter mm. jo ikke til dig, hvis du skal snakke penge til dem. Det er jo også USA, altså. det er meget ekstremt. Ja, det er jo det. Altså. det er Drenge, jeg har jo med. Fordi at, du nævner øh, det meget uden rigtig øjning ja. det, <laughs> det, det, det kommer nemlig nu <laughs> Fordi det er nemlig øh, Silles opgave Som jeg heller ikke har fortalt Sille Men det er faktisk at øh, for hvert spørgsmål Så skal hun nævne hvem der kommer med det bedste svar Hvem vil du give rosen til? Hvis man ikke vil give rosen til nogen <laughs> Så kunne du lave en julie eller hvad, så, uh... Men det er jo fordi det her det er samtidig <gør> det, det her det er samtidig sådan en terapiform for, for Sille hun skal lære også at elske mænd igen Så Sille hvem Det har du overhovedet hvem... ikke skrevet Hvem vil du give rosen til <gør> Hvem kommer det bedste svar her Det er jo bare svar men jeg føler alligevel, at jeg committer mig på en eller anden måde. <laughs> du committer dig ikke ved at bare sige, du er det bedste. Jeg vil bare sige, at Morten skulle have haft en rose i gårsdagen. Ja, men nu har jeg jo kun set første afsnit, så det ved jeg ikke. Nå, ja. ja, det er også rigtigt. <laughs> så hvem tænker du, Sile? Der bliver stille mig. Jeg har aldrig stille i radioen. Nej, nej. Jamen, det er fordi, jeg bliver presset, kan jeg mærke. Okay. Altså, hvis jeg er stille, så bliver jeg presset. Men Sile, hvad synes du så? Øh... så vi kan også godt. Hvis du ikke, så kan du tænke over det. Hvad synes du, Pete Davidson? Er det for meget? Nej man skal det gøre, hvad man har lyst til. Okay. Okay, så altså... Morten, du udelukket. Du får ikke rosen her. Jeg får Godt det Du får godt det ja, okay. det Ja, men der, er, der skal nogen, der er jo er ikke nogen, der skal diktere, hvad han skal gøre. Altså, sådan, han har jo ikke misundende noget. Han har jo bare købt en hund i stedet for adoptering. Må, må, må man godt bare. man øh, svine hund. andre med til at sige suck my dick. Du kan da godt snakke pænt til folk altså. Det kan man godt, men altså så må man jo bare lade med at træde over. Han havde jo nok han, ikke, ikke sagt suck my dick til Peter, hvis de ikke havde skrevet det pisse om. Ham. Det er det jeg mener. Altså, sådan, så må de jo bare forstå, at når man overskrider en grænse så bliver det også altså, så kommer der en reaktion. Godt. Så det jeg tror, vinder, Det er Nikola der vinder. Det er der vinder her. Ja. Jeg kan godt mærke det. Jeg kan godt mærke det. Nicolai, det er det frembosningen, ikke? Det er der Morten, Ikke? Mm -hmm. Men det er fint. Jeg synes det svar på bedste kan fortæller. <laughs> tak skal du have. Øhm, jeg skal videre her, fordi kunne i finde på at svare igen igen sådan der. Det er jo lidt det jeg fortalte jer om, men vil I gøre det samme tone og sige de mest altså sok mig dig til nogen, hvis I blev fornærmet? Ja, det kunne nok godt finde på. Ja, det, kunne, ja, det kan. <laughs> så sut min pik. Ja. Er, du, altså, er det fordi, du tror, nu bliver hun spurgt igen, og så er du... Nej, nej, nej. Ja, altså... Hvis, jeg tror, hvis man rammer, at man dag, og man er en pick up for mig, så kan jeg fandme også være en pick over for den person, der er en pick up for mig. Okay. Helt sikkert. Det, det er sgu også noget, der har kommet på gange før, så det... Okay. Ja. Morten. Ærlighedsrum, ikke det, vil siger? Um, Ærlighedsrum, det her, det er ærlighed. Altså. Altså. tænker bare på den gang dengang Magnus Milange, han lavede det der to store pickemænd der banker mod hinanden eller sådan noget, Det tænker jeg bare, så bliver hun et Okay, altså, morrisud og bare sove, <laughs> så altså, bare helt ude og sådan. <laughs> altså, jeg super, tænker, tænker bare jo, det dog dog ikke, på er jo Jamen det er sådan lidt uh, kæmpe hårdt med håret. Altså hvorfor så bare ikke være den, som ligger så lidt ned og så bare, det er færdigt, du synes det, og så Let's get it det Altså lad os bare komme videre. Ikke? Den kan, taktik kan man jo bare ikke bruge hver gang, fordi så bliver man bare sådan en der bliver rullet over ja. hver gang jo. Så sådan alt med mod føler jeg, men ja. jeg, jeg, for, jeg føler meget at det er meget sådan respekt. Mm. Så virkelig tage ned til, sådan så, så, okay, skal du skal lige køre en drink, så vi går. Nej, hold det Altså så får du det igen. Jeg er jo altså, hvis der var nogen, der gjorde det over for nogen, som jeg faktisk virkelig holdt af eller holdt nært. Holder du ikke så, af dig selv? Åh, <laughs> oh, jeg var forståelig. Oh, hey. Sindssygt. Jeg holder mere andre, end jeg holder mig selv. Det skal du ikke. <laughs> jo. Nej, det Jeg har jo også lige sagt i afsnit, at jeg er en pleaser. Da, Du pleaser selv, så. Ja, okay. Man skal please sig selv <laughs> Jamen, over andre. Det, det glemmer man jo nogen gange. mest sig selv. Ja, Nej, det, der det er det, I for faktisk. Man skal please sig selv over andre. Det er vigtigt også. Husk elsker Ælg sin næste, ikke også? Ja, okay. Jeg går lige dig, Morten. Du er min yndlings. Mm. I andre i færdaget. Jamen, jeg har en rose. <laughs> Nå, prøv at Sille. Har du nogle opfølgende spørgsmål til det her øh, til drengene? Nej. Super medværende, <laughs> ja. Sille. <det>. Fremragende arbejde, og <laughs> <Fremragende arbejde laughs> videre. Fremragende arbejde, og så videre. Oh, jeg sidder det første kvarter, at bare sidder og blomstårer med en eller anden dukke. Jamen, hvorfor? så siger du noget. Hvad skal jeg sige? Det der, der er dig, der ældre <laughs> bævler konstant, mand. Du skal jo sige... Dreng, nu skal I høre. Hvad? Hvad? Og så skal du stille spørgsmål. Men jeg ved ikke, hvad der er på dagsordenen. Du, du skal køre din du egen dagsordenen. Dagsorden. Nå, okay. Nå, okay. Det er dig. Jeg sagde Super. til dig, at du gik ind, at Sille, du siger bare lige det, der kommer i hovedet på dig. Nej, det er rigtigt, det sagde Ja, mig, det sagde jeg det. Jeg til dig. Du er ikke med på den her dagsordenen. Øh, jeg... Nå, det er jeg ikke. Jo, du skal bare <laughs> sige det. Skal bare sige ting. Jeg skal bare sige ting. Okay. Du ævler bævler, løs mig. Ævler ja, Se, jeg kan ikke kende forskel på Amager og Vestegn, så. Men det er også det samme. Men jeg har ikke skrevet min bio, jeg er fra Lunden af, fordi det er jo mærkeligt. Jeg går direkte ind. Så er der ikke ja, nogen fyr, der skriver det. til mig. Så det, du siger, er, at min Instagram, den booster bare nu, når Vi fik det. aldrig nogensinde feedback på vores. Ja, det var stræk nok. Nej, men skal vi lige gå ind og tjekke mod? Ja, det er I jeg... Imens, så ja, ja, går vi jo videre ja. til livsspørgsmålet. Nå, jeg lavede jo et lille opslag på min Instagram her i dag, øhm, hvor øh, man, kan få, man kan stille et lyttespørgsmål. Og øh, jeg har fået et par stykker, og de er heldigvis øh, ret gode, men også meget interessante. Det første er, hvad fortryder I mest ved jeres deltagelse i Bachelorette? Adam? Øhm, jeg ved ikke, hvad man sådan fortryder, men der er helt klart nogle ting, jeg vil gøre om, hvis man vidste de ting, som man ved i dag... <coughs> Jeg er fx på det med Julie i første uge, hvor øh, der er to, der er til side og har en one-to-one-snak. Og der snakkede vi ind i lov, og, sådan, og I vil gerne så giver vi jer lov. Hvis jeg kunne gøre det om i dag, så havde jeg bare sagt, at det er fair game. Jeg vil gerne snakke med Julie, så det vil jeg prioritere og vise den her interesse frem. Så, øh, så jeg tror, det er nogle enkelte scenarier, hvor sådan, og, der skulle jeg lige have gjort det. Du skulle have været mere frembrusende? På den date? Det synes jeg. Altså, det tager jeg den her one-on-one. On one. Mm. Øhm, så var det så også det her fra dagens episode, hvor jeg går ind og afbryder det øh, og øh, masser snak, og det, her, det tog rigtig hårdt på mig dernede. Det var virkelig et, et ømpepunkt, punkt og jeg havde sådan en rigtig lang snak om det bagefter, fordi man er virkelig i, i sine følelser dernede, mm. og mm. han følte sig lidt trådt på over det, og det var slet ikke den intention, jeg havde. Det var egentlig bare, jeg kan godt lide to mennesker men han snakker og også tre, mm. øhm, så vi fik snakket det ud, men, men han følte sig trådt over det, og... Og jeg var sindssygt ked af det, og jeg gjorde min bedste kammerat ked af det, så vi, vi sad skulle lidt og hulgede. Mm. Øh, men vi blev gode venner, og vi er også pæske kammerater <gør> den, øh, den dag i dag. Så det øh, er det nogle specifikke ja, episoder, du Ja, det er det helt, helt sikkert. Primært ja. det med den her med Mas Ja, mm. Altså, efter jeg kom hjem, så havde jeg jo lige et par dage, hvor jeg reflekterede, hvor jeg var sådan, mm, har jeg fortrudt noget eller hvordan? Men jeg synes egentlig, at... Jeg har, jeg har ikke sagt noget, hvor jeg tænker, det skulle jeg ikke have sagt. Der har måske været noget, hvor jeg har tænkt, jeg kunne måske godt have sagt det her. Mm. Så jeg jo egentlig ret tilfreds med mig selv, da jeg kom hjem. Men nu, hvor det hele det kører, så kan jeg måske godt være... Så det jo meget mig lige i hovedet, hvordan jeg er dater Ja, det må Æh, man sige. Og jeg skulle måske have taget det lidt mere seriøst. Egentlig. Altså, jeg, jeg er blevet klippet altså, meget det... som en, der bare laller rundt. Ja. Æh, det gjorde jeg ikke, men det er blevet... Men mere end andre, måske. Og ja. jeg skulle måske have taget tingene lidt mere seriøst, og været lidt mere... Var du lidt mere på ferie, end du var på, på dating? <laughs> Nej. Ja, starten jeg starten starte mig måske, fordi at <clears throat> min måde at date på herhjemme, er meget sådan... Øh Bare at sætte sig ned, og så fornemme, at der er god pingpong. Mm. Og så mm. kan man ligesom få det her med værdi, og, og, og, og hvad, hvad du går op i efter. Fordi at... For mig er det ret vigtigt, at vi, har, at vi kan få samtaler, og hygge os sammen, og så er det sådan... Mm okay, du er du familiemenneske, eller sådan noget, det kommer bagefter, fordi det er jo lige meget, om, om vi har de samme værdier, hvis jeg ikke kan have en almindelig samtale med dig, fordi du er kedelig eller du ved noget i den dur. Og det lægger formatet ikke så meget op til, fordi du har ikke så lang tid til lige at fornemme det der. Øh, så, så for mit vedkommende blev det sådan lidt svært, og jeg tror, at jeg ender med at være sådan lidt... Jeg, jeg, er ikke, jeg er meget ikke mig selv til at starte med. Du, du er hyggefætteren derinde, der godt kan lide varme og de, de, de drinksene der. Og der var ikke så mange drinks. Jo. men... Øh det tror jeg, jeg er til at starte med, fordi at jeg har sådan lidt... Må jeg lige spørge dig noget? Ja. Meldt du dig til for at komme ned på ferie her, ja, Nej. Nu skal ja, jeg men Kan du huske hvad Ja, ja, det er ærlighedsrummet. Okay, men, du der selv til, eller blev du sådan hithotted? Fordi det er jo kun sådan 2-3 stykker, der har tilmeldt sig. Ja, men det var det, Maja... ja, det var det, vi snakkede Det Det, snakkede om det første blev kontaktet. Ja. Så var tre, der ikke blev. I hvert jeg startede tror jeg. Nå. Altså, jeg blev ikke kontaktet, og jeg er fucking ked af det. det kan sige, <laughs> jeg, jeg, jeg, okay, hvad havde du gjort? I din intro? Hvad hvad jeg havde gjort? Ja, jeg havde, havde nok hævet jeg lidt jeg jeg penge fra min feriekonto, og shoppet den bil, jeg altid drømte om. Ej, For en bedre bil, han kom ind i. Det, jeg vil sige, det er bare, at jeg, jeg kunne måske godt have haft lidt spidser albuer i forhold til det her. Det tror jeg også, man skal have. Det, det, det er i hvert fald, hvad skal man sige, godt at have. Fordi at jeg har været meget sådan, nu siger Adam, han fortrode, at han måske ikke havde været lidt... Lidt mere ligeglade med drengene, da de spørger os på mm. uh, single date med, eller på gruppedate. Ja, lige den ene date, den, ikke ja, alt. Lige ja, ja men, men øh, fordi vi var på samme date, hvor jeg egentlig synes, at det var egentlig cool nok, fordi at de andre spurgte sådan, hey, må vi, må vi få en alene snak med Julie, hvor det er sådan, jamen selvfølgelig må I det, fordi at, altså nu spørger jeg, at det er det cool nok. Mm. Uh, så jeg har, ikke, jeg har ikke sådan de, de spids specielle albuer, det kan jeg godt se nu, at det er måske ikke lige sådan, man burde have... Det. Men altså, var det fordi, du det altså, det var det fordi, du rigtig gerne ville de kvinder? Er det det, du tænker på, når du kommer hjem? Eller er det fordi, du tænkte, at det var måske ikke så meget mig? Jeg kan godt mærke, når jeg kommer hjem, at jeg er en mere ærgerlig år, at jeg måske ikke var mere frembrusende. Ja, øh, ja. ja okay. Morten. Morten. Morten. Morten. Øh, jeg tror, jeg er mest stavlige år, at jeg ikke brugte nok solcreme. <laughs> <laughs> men du ser også rød ud i hovedet. Ja. Er det fordi, det er varmt, eller hvad? Det er bare for mig et sko. Jeg klippede min mor og sæk i går. Det var... Hvad var det, man hvad det nu? Nej, det er sygt. Hvad er nu? Altså, er det der bare været et par timer sol? Ja. Altså, rød, lys, tår rød, skæg, ikke? Jeg er jo en kromosomfejl. <laughs> så, altså, så okay. <laughs> lige dig selv, elsker dig selv. Nå, nej, hey, Men kan jo lige så godt kalde spad for spad, ikke? Ja, det <laughs> er Hvad hedder det? Uh... Nå, men, jeg tænker, når jeg tænker sådan tilbage på det, så er jeg sådan glad. Positiv øh, fornemmelse, faktisk. Jeg synes ikke rigtigt, der er noget, hvor jeg sådan tænker, hmm, det skulle jeg måske lige have gjort anderledes. Ja. Øh, jeg synes det er nemmere at være bagklog Når man så har set det Men det er også fordi jeg er bagklog nu ja, ja. Altså, jeg, jeg prøver jo Man må men, jo godt være bagklog jo Selvfølgelig må man ja, ja. det Men det er derfor jeg tager fat i min følelse om Lige efter jeg kom hjem Okay, hvordan har vi det med det hele Jamen, Du har mm. faktisk ikke sagt noget Som du skal være ked af Du var, du var mm. det Du er dernede Jeg for, jeg fortrådet at jeg slikker mig munden <laughs> Du har ikke gjort det endnu Ja, med er Du har ikke jeg det noget. Jeg har heller ikke lige fået noget at spise i nat. Okay. Jeg, jeg. Prøv her øh, næste spørgsmål. Hvordan er det at være på date, og så er der et helt kamerahold der følger dig. Uha. Ja, det er jo lidt nævpjagt. Fordi det virker fucking cringe. Ja, sådan. Men jeg kan Jeg det så virkelig sådan her. Jeg skal aldrig nogensinde date på TV. Aldrig i mit liv. Ja, det siger du til mig også inden. Du var sådan ja. jeg skal Har du ikke lyst noget det. efter Paradise? Det er nok lidt jo, der, det var så fælt. Det var kun fordi det stod med en kontrakt, jeg skulle gøre det. Nå det du var det, det. Ja. hva? Ja. Oh, hva var det det hed, det hed After uh, Dark? Nej, det Nei, det er gamet. det, det mitt patisselier. Uh. Uh. Mit uh. <laughs> uh. <laughs> ja, mitt patisselier. Take warm. ja. Det er bare godt. Hun er så content. <laughs> <der> <laughs> Man kan tydelig se inderst inde hun elskede det faktisk. <laughs> <Ja>. <laughs> Mimikken, den der var den er, der var. Ja, ja, elskede. <laughs> Men hvordan øhm, ja, er det, Adam? Hvordan er det at ha sån et kamera over seg? Det var skulle lidt mærkeligt. jeg føler jeg var ret god til at faktisk ikke tænke over det, for jeg gik meget ind til mig selv og jeg er ærlig det hele og prøver at være han har en god energi, så det kan ikke gå helt galt. Øhm, men det er lidt specielt, når man dater, øhm, at, at det så... Kan du godt holde fokus på... Altså, jeg ville jo kigge hele tiden på kameraet og være sådan... Det synes, så? jeg, det synes jeg faktisk godt. Jeg synes, det var værst, når man havde minkling, og man tog ind til side i one, -on one For der er du... Mm. Du har to måneder med en tid i forhold til en hel dag. Når du er på date, så har du også lidt tid off-cam, og hvor vi lige spiser en frokost, og... Og, sådan lidt. og i den episode, hvor jeg hvad hedder med og jeg, vi kysser, der øhm, vi kysser først under grotten, og der var kun én person med, og han nogle gange kiggede han lidt væk, og, sådan, og så, så, så kysser vi der. Æh, men, men da vi sad i den her date og, og drikket et glasvin hver, så, så var der mange i starten, og det var lidt nervepigerne, så lige pludselig så går de lige så stille væk. Så nogle gange, når de mærker, de bliver lidt indtaget, så sætter det kamera, og så... Prøv at tænke på, hvor meget du kunne have pisset <coughs> den der kameramand af, hvis du kyssede kun, når han ikke var kigget. <laughs> når han, er, når han, når han ikke filmede <laughs> ud, så var det der, du kyssede. Kæft der nu vil for det så ud. Hvad synes du, Nivlej? Altså noget her, Altså når du er med på de der dates der? Og så altså, øh, sådan kamera. Bliver I opfordret til sådan at, at gøre ekstra ting, eller være noget ekstra? Mm. Hvad tænker du? Nå, altså fx da jeg var med i Paradise, så fik vi, vi blev opfordret til, at vi skulle være os selv, men vi skulle sige, hvad vi tænkte, og vi skulle reagere, og vi skulle virkelig være på jeg så også det til det. Jeg synes ah, det, synes det ikke, jeg. men det kunne godt være sådan noget, kan I lige sidde her og så kan I lige snakke om, hvordan gik det på dagen eller hvordan har du det med hende her og sådan, fordi mm. det, altså, det, det du gerne vil bruge, nu var det ikke er skjult kamera, ligesom på det var skjul, ikke? Det var ikke skjult, altså, det var bare, altså, der var, altså, der var bare oh, ja, ja, ja. et fast. Yeah, <laughs> ja, ja. ja, altså vi, vores settings blev filmet og sådan noget der, men normalt var vi bare i grund, så var det jo bare sådan op i hjørnerne og sådan noget, ikke? Ja. Ja. ja. det her det er jo meget sådan der følger de jo med. Mm. Der er ikke nogen sådan... er Nej, så de, de guider meget i villagen, når du er på date, så gør de ikke så meget. Så det er ikke sådan helt helt lige Snak om det. Okay. Men hvis der sidder tre gutter i pulen, og der kommer en fire hen, sådan, hey gutter, hvordan uh, har I det? Så er det sådan rimelig meget ja. opfordrer ja. til, at, okay. Mm. Ja, Sæt vi... jer lige sammen, ja. og uh, snakker lidt om I er selvfølgelig. Bare helt naturligt. Kan I have en samtale inden for de her rammer? Ja. Skruer du vi her vej fra, og så er du her, for så passer jeg med kameraet. Ja. Er det rigtigt? Ja. Det er jo tv. I vis omfang, ja. Jeg vil sige, det, det altså hvis man er nervøs i forvejen, altså fordi for det første så skal du jo først så skal du prøve at skrue, det er sådan, okay, det kan jo godt være nervepillen i sig selv. Så står der tre dudes med 10 tons tunge kameraer, sådan her. Hey, score hende. Score hende. <laughs> men man også, hvor mange kameramænd, der er til der sådan er en lille mange, setting. Der er så de mange. Helt af det. Ja. Homie. Og, og det er fra alle <laughs> vinkler. Ja, det er alle ja. vinkler. Ja. Og, og så ud over det, så sidder tre af dine andre kammerater ved siden af. <laughs> og også hvis, så du ved, der er bare sådan... Vi prøver også altså, lige op Hvis i episode 1... Øh, hvis man i øh, til den minklingen der, der kan man se at Julie hun står for endebordet bordet og så er der bare 8.000 mænd omkring hende. <laughs> ja, er. Altså hvor det er sådan ja. Og oh, hvad er Julie værd? Kan du ah, ah, ah, ah. grine <laughs> grine og altså, det... altså jeg, jeg jeg skal jo være ærlig jeg har også tænkt over det. Hvordan ville jeg forholde mig til det hvis jeg var dernede jeg, jeg tror simpelthen, jeg havde drukket mig så kampfuld og så havde jeg gået og lolloet med Men de har jo, det øh, øh, øh, var meget begrænset. Må man drikke et glas? Får man et glas, eller hvad? Må man ikke have behaget øh, lidt mere? Til de her minklinger her, ikke? Der, altså, der skal du bare nå at få så meget som muligt. Jamen det er jo det. Jeg havde ude <laughs> altså, af dem der, og så bare begyndt at snakke med alle Altså den du første mængde, der var der bare, der havde de jo halvt vin op, altså et halvt glas vin, og de blev bare jordet ind på bordet. Der, der blev vi. Der var klokken så også 3 om natten, ikke? ja, men vi fik ja. fem også... i uh, Første afsted par... var der lidt af drik. Ja, der var lidt af drik. Lidt af... Morten, hvad <tryk> ja, nej, nej, nej. synes du? Hvordan er det, at kameraholdet, synes du også, der er kædet? Jeg synes egentlig, man venter ret hurtigt til det. Til første, selvfølgelig det første par dage, der er man altså sådan lidt... Okay. Altså, du ja, er på ja, tre ja, dates sådan i rap. Bup, bup, bup. Ja. Kunne ja, du sådan... Du hurtigt venter til det, så jo. <laughs> ja. ja, det er meget, meget hurtigt at få lov til at vente sig til det. På tredje date er du sådan hmm. allerede, nu er jeg i gear. Ja, det kunne jeg mærke. Altså, på dagen det var der med Julie. ikke? Øh... Var det dansedagen? Ja, det var dansedagen. Ja, der ser du totalt... Hvor er du god Slap, som radioverdenen? <laughs> <laughs> det er <var> jo god <laughs> radioverdenen. <laughs> altså, jeg kan bare sætte mig ned her. Ja. Ej, vi, vi bytter sku sille. <laughs> kom herover. Nej, <laughs> nej, nej. Kom, kom. Men jeg tænkte, hvor... jeg tænkte faktisk også lidt, fordi jeg har jo lavet sådan noget, der hedder Alene Sammen før. Ja. For halvandet to, to år siden. Mm. Øh, hvor man skulle på sådan en svensk... rutineret ja, reality-deltager, vil jeg nok kalde dig. Hørte wow. du en tidligere? Nej, øh. Alt omtale er god omtale. Det er, det er også totalt reality, sagt. det er rigtigt. <laughs> men, men ikke, du mangler men, lidt det, det, det er sådan. Ja, jeg gør. Ja, du mangler ja, ja, det ikke, gør jeg faktisk. Det et eller andet i det her Kan du ikke lige sige sindssygt. jeg har bare sagt så meget lort. Er Det kan være hun har sagt, det kan hun ja. altid et Morgen, okay. var det? Ja, men altså det, det det var fint. Det var okay, lige til at starte Du er, med, så... er vant til det, for dit Jamen, mellem... nej, du fordi du er til det, det. jeg så prøvede at sige, det var også sådan, at så troede jeg egentlig, at jeg sådan havde vendt mig til det. Så kommer man ned til Mexico og så er lidt, okay, det her det har jeg prøvet før, det kan jeg godt. Mm. Og så står jeg der med Petra og skal til at afbryde en date mellem Mette og Masser så, oh, ja. så Peter, hun siger til mig, Morten, du bliver altså nødt til at stoppe med at ryste armen. Og jeg er sådan lidt, øh, ja, men øh, det er sådan jævnt svært faktisk, <laughs> fordi jeg er sådan nervøs, og det er 35 grader, og jeg står i en blæser og lange bukser. Det er simpelthen nødt til at stoppe med at altså, Så hvad er det, jeg skal gøre? Ja, nej, så måtte vi sørge på det. Nej, det var okay. Der var ikke så meget der. Drenge, sidste korte spørgsmål, og I skal bare svare Julie eller Mette. Det er, hvem af pigerne var nemmest at komme ind på? Mette. Sille. Er det blevet lidt det her? Mette. Er det Mette? Mette, Mette, og hvad synes du nævner af? Jeg er nede, med det. Jeg er simpelthen nødt til, nød til at kommentere på den der skiller, du har. Det virker som sådan noget 80'er Jeopardy Quiz. -musik. Det var da også meningen. Jeg ene. Jeg skulle lave lyddesignet, altså og så gik jeg ned til min lydmand, og sagde jeg, øh, kender du Beverly Hills? Ja. Ja, så sagde, jeg, så sagde han, ja, det gør jeg. Det skal det. bare være det. Jeopardy Quiz-musik. Det skal bare være sådan 80'er. Guitar-reality. Det det, I Marketing. love it. Ja, det var sådan, det lavet. Nå, Kylie Jenner har lavet en TikTok-video, der hedder What's in the bag? Her hiver hun forskellige ting op af tasken, men det mest bemærkelsesværdige er et 40.000 dollar Rolex, som hun siger er til hendes barn dormi, som altså er fem år. Det har fået flere til at debattere, hvorvidt grænsen går for, hvad man kan give til sine årige Starter bare... Morten, jeg vil gerne have lidt mere taltid for dig. <laughs> er det okay... At, at, ja, at, mm. Er det okay at have Altså, give så dyr en ting til et femårigt barn. Oh, on the spot. Øh, ja, det er det da. Hvis du har pengene, så gør det da. Altså, øh, hvorfor, altså hvorfor skal man beherske sig? Bare fordi, at de så er små? Lærer man så ikke nok om livet? Er det det, eller...? Så du, du synes, det er så fint, at man giver så dyr en gave til, til en femårig, som måske ikke forstår, hvad u er, eller har brug for, hvor dyrt det er. Jeg tror ikke engang, hun har lært klokken. Tror er det. Nej, men se, så kan hun lære det. Så som der, er, 5 år 5, år, der er bundet lære. <laughs> er Hun stadig børne her? Hun kan stadig børne yeah. Ja, det er, lige, ind, det er lige inden, man begynder at det er det ikke det? Jo. Ja. Ja. <laughs> ja, <laughs> Og hvad, hvornår, er det, hvornår er det, man må lære klokken? Det, der, det, det, det jeg er jo ikke nuligt, når man er fem. Det du har jo ikke kændt, men det er, ikke jeg, jeg, jeg tror, det er svært. Altså, jeg tror, det er virkelig lang tid. Jeg har jeg, jeg lærte det som otteårig, tror jeg. Okay, men så som 8 år, så skal hun have fået et Rolex ud til 200.000. Altså, nu om dage kan børn jo ikke se klokken. Altså, Nej, men de kan ikke se det. Alle blinde. Tæt, hvis hun Nej. så lærer jeg klokken, klokken som 6-årig. Ja. at tæt, så bliver hun bare sådan en total øh, bedrevidende end andre, i forhold til, hvad, så kan hun klokken som sekshårig. Oh, oh, oh. <laughs> ja, flex er ikke engang en rolig Det er bare sådan, kan det ikke klokken, eller hvad? Men, ja, men du synes, det er okay, Morten, at give... Når man har pengene, så er det færre, man giver... Jamen, hvorfor behersker Altså det, ja, det, er for, det, det synes jeg er sgu egentlig Jamen, jeg tager det, jeg tager det. Nicolai Asper, der er over, du har meget taltid. Adam. Ja. Øhm. De fælder de må gøre, man sige, hvad siger de vil, men hvis jeg må være ærlig så synes jeg ikke det, det er okay. Og det er ikke fordi at de ikke må bruge penge på deres børn. Nu var der altså en sag med Kim Kardashian, hvor hun blev rullet fordi hun havde mega dyre smykker på, og dengang hende og Kanye var sammen, så kan de jo sindssygt meget op i ikke at gå med dyre smykker, som en bare er sikkerhedsmæssige sjovsager. Så en femårig går rundt, de har sgu noget, noget sikkerhed men med med et ur til 40.000 dollars. Jeg tror også det giver nogle sikkerhedsproblemer, for de har været ud for det før i familien. Så jeg tænker længere over, over det i forhold til det, så det undrer mig egentlig, egentlig lidt. Som forældre må du gøre, hvad du vil i forhold til børn, men altså, det her sikkerhedsaspekt har været et problem i deres familie før. Så ej. jeg undrer mig lidt over, at de går med det. Nu er det jo så også i tasken og ikke på barnet Stormzy, men øh, ej, det undrer mig faktisk. Adam. Ikke Adam. jeg, jeg Det jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg ved ikke. Det er fordi jeg. Du var det er fordi jeg det. er fordi Det jeg tror fuldt jeg, jeg kan ikke stå. må lige hjælpe. Dig. du er med, der. Ja. du Du Jeg ved ikke hvorfor jeg bare kigger, men det var <tødder> helt intense, og Så er jeg bare sådan. Jeg er sådan lidt, Du snakker allerede med ham. Hvorfor, <tødder> <tødder> <tødder> hvorfor jeg nævner han navn igen? Jeg skal sige noget til dig. Jeg skal lige sige noget til dig igen i den her samtale, vi har kørende. Adam. Ja. Hvad siger du, Sille? Nej, sorry. Hvad, fuck, Hvad synes du? Hvad jeg, synes, du? Ja. jeg tror, jeg er på Mortens side, men de burde jo have overvejet de ting, som Adam nævner. Så den er sådan lidt nuanceret. Altså, hvis de ikke overvejer det, så skal de da bare gøre det, men det må de jo gerne. Det får du konservativt. Hvad mener du? Det der nu ansejer det her. Det er sådan, ja, jeg er på baget. Jeg synes den ene er nice, en den også. Nej. Nice. Øh, hvad skal jeg gøre? Okay, fint. Altså, kom nu med din okay, fint. forbyd det så. Er det det du vil have? Forbyd. Du må ikke køre noget til din børn. Du det er sille der giver rose. Ja, jeg ja, alt for højt. Jeg kan se at æder bund ørerne. Vi ikke lige opført. Sorry, kan vi skrue op for Der heller ikke den her. Hvis du havde et barn, du og du havde penge til det, vil du så have din femårig i det vil du give dig jeg... selv lidt? Ja. Brr. Men jeg har også forstået af hvad et ur er, og hvad det har kostet, og hvad jeg har måttet knokle for at få det ur. Det fatter en femår, jeg har ikke en skid af. Så, og for, at hun er lige ødelægge det, er også stor. Men hvis du nu har så mange så penge, hun... at det er lige meget? Det svarer til, det svarer til at du Nej. giver de barn sådan en 100-kroners plastikur. Jamen, min far skal... skal jo stadig forstå, at det er stadig mange penge. og Uanset hvordan min økonomiske situation ser ud, så skal mine børn stadig forstå, at man må gerne have noget respekt for de dyre ting, og det er noget, man skal knokle for. Også selvom mor eller far er rig. Okay, så det skal være sådan, hvis du slår retsplanen, så kan du få det her uger til. Det kan man da kæmpe for det. Altså, jeg, man går ja. på arbejde og tjener penge. Det kan ja. de lige så godt lære jo. Jamen, altså, <laughs> ja, men det er rigtigt. Så du vil ikke? Jeg vil ikke gøre det. Skal du have børn? Silke? Nej, det skal jeg ikke. Ingen børn til dig? Nej. Du kan adoptere jo, for. i stedet for at... Ja, altså det kan jeg godt. <laughs> <laughs> Nej, hvorfor siger du sådan siger, der? der? Du, jeg spørger dig. Nej, det har jeg ikke lyst til. Okay. Har du noget... Altså, hvem var det, der gav det bedste svar her? Det gjorde Adam. Det gjorde Adam? Ja. Og det er ham, der sidder herovre. Det er, <laughs> det er ikke er herovre. Det, det, det gjorde Adam. Adam. <laughs> to roser. To roser til Adam. Ja, ja. til tillykke, Adam. Jo tak, jo tak. Nu, synes jeg, nu kommer der tredje. Nu skal du tænke over, hvordan du er så medværd, ikke også? Kan vi starte du med du den til? Hvorfor skal du presse mig så meget? At det overgasler det ikke. Nej, vælg, vælg, vælg. Jeg presser dig ikke. Nej, jeg skal ikke presse sådan en mand. Fuck det der. Hvad ved du? Kom ind. Så er vi tilbage igen. Du, jeg ellers lige troet, at vi havde fået gennembrud. Vi er fået gennembrud. Ja, vi havde fået gennembrud. Uh, vi, vi skal hurtigt igennem uh, det sidste spørgsmål. Sangerne, Shawn Mendes og Camila Cabello var alt over i nyhederne for nyligt. Øhm, fordi de to var fundet sammen igen. Nu er det seks uger siden og øhm, de de angivelige færdige for gud og har slået op igen. Så det er egentlig et meget simpelt spørgsmål. Var det en god idé af de to sangere at prøve at finde sammen igen? Kan vi lige få en lidt længere historie om hvordan var sammen og sådan. altså jeg ved ikke, at... de har, det jo som ekskærester så det, det vil sige at øh, Sean Mendes og Camila Cabello var kærester i nu år ja. Så slog de op. Nu fandt de så sammen for nylig igen 6 uger siden. Ja. Okay. Og nu har de lige slået op. Nå, den her det er helt nyt Ja. Okay. Præcis. Så spørgsmålet er, var det en god idé at finde sammen med sin ikke kæreste igen? Oh. Har man ikke, bare prøve ikke? Har vi ikke alle sammen <laughs> været der på et eller andet tidspunkt? Du har jo, dig. det kommer da et eller andet på, hvor mange kærester, man har haft. Jamen, du har vel prøvet at gå tilbage til en eks en enkelt gang? Nej. Har du ikke? Mm -mm. Han har aldrig haft niks. <laughs> det er jo så en anden snak. Men, men... Når hun flytter til et andet land, så er det svært, ikke? Åh, oh, det er svært. Altså, hvor der er vilje, ja. der vej, ikke? <laughs> Nej, sådan fungerer medvært ikke. Du skal Nå. huske at give dine gæster ret og sige, at ja, det er du nok ret i, og sådan noget. Smile ah, lidt jeg til ham. Jeg lever efter, at hvis han ville, så havde han gjort det. Okay. Hvorfor er du så også nu i 16 timer hen til din eks? Jeg flyver bare tilbage til Australien. Ja. Hvorfor er du så? Er <laughs> altså, du får længere tid for at komme ned til Julia Mette. Så er du mere med 16 timer. Så du har du rejst. Uh, uh. Jeg har med nogle gode kammerater, du har der, der var. <laughs> Men morgen. Ja, så. du synes <laughs> i hvert fald ikke, det er en god idé, så. Hmm, pff, altså, øh, der, er jo et, der er jo tydeligvis et eller andet. Hvis det er sådan en back and forth hele tiden, så er der jo et eller andet mellem de to. Så man kan jo sådan man kan prøve at tale lidt omkring, at lige nu skal de nok ikke være sammen. Det kan være, når de bliver ældre og har sådan lidt mere erfaring fra andre forhold, som måske også er gået i vasken, at de så finder sammen igen. Men, øh, men det, pff, jeg tror med så kort et mellemrum, så tror jeg, at det er en skidig idé faktisk. Det er en skidig idé. Ja. Hvor lang tid gik der fra... Deres kæmpe forhold og til at de prøvede igen. Jamen, de var hvis på pause, Eller ikke på pause, de var slået op i et års tid. et års tid. Mm. Mm. Og så prøvede de igen. Det er et svær spørgsmål. Og nu var de så prøvede de i seks uger, og så faldt det sammen igen. Så er det sådan, er det ikke bare er det ikke en dårlig idé Altså, er det, sover man ikke sig selv mere? Ja, jeg tror sgu det. Det behøver man jo ikke. Nej. Hey, det, det var var men seks. Altså. <laughs> også, også det. Altså hvis de jo sikkert bare stødt ind i hinanden sådan helt random, og så er der opstået en eller anden igen, ja, det det, og sådan der er det er bare Det lyder som en film derovre. Det tror jeg også, alle holder ud Adam, det ikke... Adam, Adam, Sådan der. Shille, <laughs> for <at> lige styr på <laughs> din medværk. Hvad sker der herovre? jeg tager ikke så for det er lort. <laughs> jeg tror, det er, vant til. Altså, det er svært med det er, det er virkelig svært. For også, man kommer tilbage med nogle følelser, man har, man har haft. Jeg tror, hvis man gerne vil, og hvis begge parter gerne vil tilbage til tidligere forhold, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man får hvad problemet var. Hmm. grunden til, at man slår op, og hvad for nogle tanker og følelser, man har haft siden da. Fordi, hvad, hvad kan man sige, hvis man bare går tilbage og tænker, ah, du, du er dejlig. Sådan, jeg selvfølgelig det, man har haft et langt forhold, man har syntes, at en person er fucking skøn. Øhm, så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man adresserer, hvorfor det gik galt, og hvordan man følte med det, og hmm. både hvem der er, om det var mutual, eller om øh, hmm. det var en person, der valgte at slå op. Så jeg tror, det er vigtigt, at man virkelig får adresseret det her, og, og om, om det er noget man vil bare med, at man bare vil hygge sig lidt, eller om man gerne vil have et, øh, hvad kan man sige, et Long Lasting Relationship. Altså, jeg, er er meget højder, han, jeg, jeg kan høre violin spille helt herovre. Ja, <laughs> ja, ja, jeg synes, pokker. det var flot. Jeg tager godt <laughs> en monolog, det der, Adam. Tak. Men prøv at høre her. <laughs> Sille, er det en god idé at gå tilbage til sin ex? Oh. Altså, jeg har faktisk aldrig gået tilbage til en Eller ikke sådan, ikke sådan for at prøve at få forholdet til at fungere. Og så er det, fordi det var god sex, og så tænker man, Nå, okay. Gik du ikke tilbage til David? Nu spørger de var det efter Paradise. Var ikke lige slået op efter, at han smed kuglen? Nej, nej der, der var, vi var ikke kærester der, når vi blev først kærester herhjemme. Og så gik jeg frem, og så er jeg ikke gået tilbage til ham siden. Så har I ikke lige hukket op efter? Nej. Hov, hov, det gæmmer vi til i <laughs> Ja, men det vil også være sindssygt, hvis du sagde det. <laughs> <laughs> så, det, det, det, er det Så det er du... har du nogen spørgsmål til de her? Oh, hvad med en gammel flamme? Gammel flamme? Ja, er sammen i byen, og så ses man igen. Men det er jo ikke det samme. Nej, der, der er jo altid de der, man kan skrive til ja. kl. 3 om natten. De, okay, det er der bare altid, Silje. Hvor mange har du af dem på, på speed dial? Åh, overhøjt af er der bare Spørg bare. Jeg har lige fortalt dig, at jeg, jeg faktisk prøver at lære at holde at mænd igen, okay? Mm. Men det er baby steps. Men hvad er der sket? Ja, er Hvorfor hader du os? Æh... Er det bare én person, der lige har ramt dig lidt hårdt, eller hvad? Ja, en lille smule. Ja, det må godt det, sige. Det er... kan, kan, kan du så ikke nøjes med at have ham? Det kunne, nej, der, nej, der kan hun sgu nej, nej. Der er du tager fejl. Ja. Sorry, hvor skal have alle. Ja. ja, det er mig. Alle, er mig, mænd, kan alle mænd er æde i en boks. Ja. I ja. den boks med ham, der... Ja. Ja. Nej, altså, nej, jeg tror bare, det er fordi, så har jeg veninder, der også bare har øh, samme erfaringer ikke? Med, med... Men uf, hvor mange veninder er det? Noget, der... Er det fem... Fordi så er det seks mænd. Prøv at her. Nu synes jeg, du skal give Nicolans chance, Sille. Men... Nu skal du give Nicolans chance. Var, var det ikke Adam? Eller hvad? Adam. Adam. Sila forstyr på din medværd. Nu! Prøv at du er selv <laughs> <laughs> været frembrudset, det er ikke hva'? Nej, det du har se. selv det er selv så fint. Så ved du hvad, du skal selv kunne klare det. Ja da. Prøv at her. Vi skal altså... Vi har travlt. Hold kæft, tiden går stærkt. Vi har travlt. Vi skal altså synes, til... Og det smakker hele tiden. ...ugens lader. <laughs> Kan man egentlig høre musikken? Ja, det kan man. man kan, høre det. kan du ikke høre musikken? Jo, jo, men hører. kan man høre os, hvis vi taler? Ja, ja, man kan sagtens høre gennem det. <laughs> tester, tester. <laughs> Så lærer vi noget nyt i dag. <laughs> Sille. Sille, nu skal vi høre noget ugeslader. Og øhm, du skal jo... Du har ikke be bedt mig om at tage med. Nej, nej. du skal ikke slå med. Men du er den, øh, der bestemmer vinderen i dag. Som, øh, som min medvært i dag. Så, øh, og jeg har jo en præmie på, på, på spil, som er... Det skal, I skal ikke lade at presse hans præmier, fordi de <laughs> er, er en elendige. Nej, nej, der har været kæmpestore. Er det ikke bare et Ej, billede af dig? Nej. For, for, jo, jeg har, Så er ja, det sådan en nylig gav nylig et eller sådan noget, til 5 kroner? Nej, <laughs> jeg har også givet en fadel nede på Elle, Åh. Oh. Er det så lige efter nu? Eller? Det var sgu ikke til mig. Nej, det, <gødder> hvad var det, du fik? du fik? Jeg fik sådan en flad cola. Sådan en kopi-cola. <gødder> yes. Vildt lækkert. Og jeg no. havde ikke engang i sodavand. Adam, du har jo noget med, så vi starter bare med dig. Så jeg håber også, at I har noget med, uh -huh. med drink. Yes. Jamen, det er tilbage, noget med. Og det, jeg, jeg, jeg gik lige lidt i tankeboksen, og vidste ikke helt, hvad skulle være. Så kom lidt tanker om noget, der skete i uh, Backstreet. Og også faktisk før, uh, for det skete. Vi mødtes alle sammen i Lufthavnen. Alle gutterne på vejen ned. Og øh, alt er godt, og vi rejser ned vi lander i altså, Holland, og så flyver vi så til... Det ikke, Gransk, nej, det er fra Frankrig, landet Frankrig. Nå, vi lander i hvert fald. I Nå, men det. så i flyet, så, ja, så møder vi nogle lidt søde piger på vejen, nogle, øh, nogle svenske piger. Okay. Som der bliver snakket lidt med, og øh, mm. vi skal lige snakke svar med, det var man kan også snakke med, snakke med nogen. Og der er en, der lige får deres Instagram, en fra forholdet, og... Så, så er vi på det her hotel. Og vi kom ind. Der vi to dage. Der bliver jeg skrevet, ikke fra min side, men fra en anden person. Der blev skrevet rigtig meget til, øh, til de her piger. Og, og skulle vi mødes udenfor? Og række escape plan på, hvordan kommer ud fra det her? Øh, opdager de, hvis vi går ud? og Var pigerne også i Mexico. Ja, ja, altså, ja, ja det var nogen, der også fløjte til samme sted som os. De var lidt i, lidt, lidt i de samme by. Og der blev skrevet rigtig meget frem her til piger, om vi skulle mødes. Og han prøvede for os at overtale sig, eller os komme med på en... Øh, man er på en udflugt, og de opdager ikke, at han skidt og sådan noget. Og så dagen før, vi skulle, øh, skulle ind, så øh, kom produktionsrådsen ned, og så siger, at de har valgt at smide ham ud, fordi at de ikke mente, at han, øh, han passede ind i, i formatet. Det her med at luk være lukket ind i øh, et, et lukket rum. Så øh, vi tog 17 mander ned, men det kunne kun øh, 16 mand. Det er vildt langt. Er, er det en, man kender? Nej. Altså, det kan man jo ikke nu, hvis man har med fremmest. Jeg tror, han Nå, det, nej, nej, nej. Det kan jo godt være, at det var en, man sådan, kendte, <laughs> altså sådan til... Jamen, jeg kigger bare på det. Om det var David? Nej. Han rejser til et program for at finde kærligheden, når han har en kaster? Jamen, det ved jeg sgu ikke, om den har faldet i god jord, men hvad ved jeg? Nej, det er rigtigt. Nogle gange siger jeg også nogle dumme ting. Nikolaj. Det var min historie, Adam. Nej. Er det rigtigt? Nej. Så kom 19. Men Adam har jo to. Adam har to. Nå, så nu skal du høre her igen. Nikolaj, kom så. Jeg må kun få en. Ja, det er også snyd, hvis du laver to, jo Ej, vi har travlt, vi har fire minutter jamen, Så, så, så tager Morten, så tænker jeg lige over, hvad jeg vælger Kom, Kom nu! Ej, tager du bare en beslutning Ej, for helvede Kom, det er ikke Okay, okay øhm, Go. Kender I... Øh, jamen, jeg ved ikke engang, hvor meget sladder det er Okay, kender I... Øh, til, kender I meme-profilerne der i Danmark? Kender I så nogle herlige svens, fantastiske yeah, yeah, forældre yeah, yeah, yeah, yeah. Skærmekroen og alle dem der mm. øhm, Okay, kender I også til... Blokkersvinet? Yes Kender du ham? Okay, jeg kender mig også godt. Okay. Jeg, Ej, kan er... allerede, jeg kan allerede mærke den her historie, den er ja, okay. ja, men det er så mig. Okay. Tadaa! Ej, så skulle jeg gå ud med hinanden. <laughs> hvad siger du? Plakker spikker. <laughs> vi får aldrig reddet i sidste to Instagram, så du må hold være Jeg har holdt det her er det i fire år. Okay. Okay, hvad har jeg? Hvor mange jeg... følgere? Kan du lige fortælle mig, hvor mange følgere der er på den profil der? 14.000. Okay. Hvor mange er der på din, Silde? Private? Ja. Jeg har kun ind. 64,8. Okay. Super, Morten. Så den er sgu da ikke privat, hvis du har over 60.000. Min profil er ikke privat, men de tos profiler er private, så jeg kan ikke kunne stalk dem. Det kunne du bare følge os ja. andet Jeg følger lige dig. Det er derfor, det er kun, skal ikke. At... Derfor du, du kun er mig, der kommer til at sælge mig. Sille, kan du gribe? Uh, uh. Nej, Hvorfor kaster bolsat. du den til din telefon? Ej, voldsagt. Hold hvor kæft, okay. Nu, meget nu kan I godt mærke, I har travlt, hva Ja, nå. Hvad hedder det? det er, for shit, jeg skal ikke stresse igennem en historie. For den, for jo, man skal for den komme i gang. Okay, slap af. Det er no. for mig. Okay, øhm, Hvor skal vi starte den? Okay, 20, 22 er jeg på Tomorrowland. Øhm, der er noget, der hedder Bachelor. Og der er en dame, der hedder Eva. Siger du noget? For? Ja. Ja. Ja, ja, Eva. ja, ja, ja. Eva fra Bachelor. Ja. Yes, skide godt. Ja, yes. hende... Jeg aner ikke, hvem hun er på daværende tidspunkt. Mm. Hun aner heller ikke, hvem jeg er på daværende tidspunkt. Mm. Øh, vi falder i snak, fordi der er nogen, der har set Bachelor og sådan noget, i den camp, jeg sidder i og sådan noget, og vi, vi er sådan en kæmpe dansk camp og sådan noget. Og det ene tager lidt det andet. Øh, der, det er ikke rigtig kommet ud, og Der er ikke rigtig, hver gang der er nogen, der spørger, så har jeg ikke ingen kommentarer. Nu kommer det ud, og... Øh, der, sker jo sådan, der sker jo sådan rimelig meget mellem mig og Eva. Altså, det er jo ikke bare... Det er jo ikke bare et venskab. Vi vi fløder og du snaller med ja. Det det indfører lidt til det andet, hvor det er, Nå, så kysser vi også. Øh, og det er jo sådan en rigtig festivalsflyvning. Ja. Vi sover under stjernerne. Det er så smukt. Hvor er det et festival? Men vi men vi Hvorhen? På Tomorrowland. Er du en af dem, hun har snakket om på hendes Instagram? Ja. Hvem er, hvem, hvem er du? Nå, nej, altså, som hun har givet navne. Ja og det, det har jeg faktisk ikke tænkt om. Det er ja, nu bliver det meget internt. Hvad Ej, er det, der sker? Jamen, det er, øh... fordi Eva Lille elsker hende. Hun øh, snakker om hendes fyre, hun ser, og hendes datingliv og sådan noget der. spændende øh, Og så har hun givet dem navne. Sådan alt afhængigt fra, hvad uh, historien er. Ja. Jeg tror... Og så er jeg... der bare sådan lidt flere fyre, sådan drød. Så, jeg spurgt, ja. Så... Ja, lige da hun kom hjem fra Tomorrowland, der var, der var der nogen, der sådan spurgte, var der noget mellem dig og Morten og sådan noget? Og så var hun sådan lidt... Altså det, der sker lidt, det er, hun fucker lidt op. At, øh, efter vi har kysset sammen to dage i og hygge og sådan noget ikke? Mm. Så, øh, så kysser hun lige pludselig min en anden fyr Og så samme aften kysser hun også med, vent, et, vent, med vent. en tredje fyr okay. Mødte du ikke Eva også nede i Back Var er du ikke med på den date, hvor hun var med? Jo var Ej, det hvor det det sjovt, de lidt Mette og Julie var der Det, det kommer ikke med men, um, Og du har kysset med, med begge to ord <laughs> Ja, og Mette ved så også godt, at jeg har den her fortid med Eva okay. Hun valgte også dig til det Til Evas, Evas, Evas ja. 30-års fødselsdag ja, Der mødte jeg så med Mette Og der kysser jeg så med Mette du det kage. sagde du godt i lørdags. Jam, nej. Jo, det, ja, det, gjorde du i lørdags. det sagde du i lørdags nej. til mig. Sille, og du fik du drinks er. på museet. Jeg ved ikke, hvad jeg har lavet <laughs> på museet, og jeg er to. Jeg ved ikke, hvad I har lavet på klubben. Du skal vælge en, Sille, hurtigt, der har vundet. Vi har 40 kunder. Adam. Yeah! Adam. Adam. Hvad har Adam vundet? Det er jo dig, der skal give præmien i dag. Jeg, jeg ved ikke, det er dig, der har sørget for den. Ja, så du siger bare, hvad præmien er. Misses med det skal selvfølgelig være noget, du har. Noget, du kan give. Hvorfor er det mig, der skal gøre det? Det er dit program. Cille, vi skal lære dig at elske mænd igen. Det er dig, der skal give noget skal, skal til mig. skal ikke give mænd noget. Så skal jeg give mig noget. <laughs> du? Ej, nej. Her. Du giver en øl. Skal, skal jeg give en øl? Ja. Jeg giver en øl. Nede på Elle bar. Klokken to i nat. Er du frisk på det, Adam? Kan vi ikke sige i morgenaften? Nej. Nå. Prøv at Sille, øh, fantastisk medvært. <laughs> du var fandme også. Du var fandme også god. Næste gang, skal du skal du, skal, du skal blive bedre til det her. Jeg er bare lidt afrøntet, eller hvad? Ja, det var jeg underrøntet. Det var det. Nu beslutter vi nu. Men hvad